Vă Horsi... mulțumesc! To mulțumim Tine ce mai mare tune, inimă curată Doamne este tot ce îmi doresc din partea ta. Tot ce din partea in oh, my mind. Cine ea acum contact pentru prima oară cu Scriptura și nu e familiarizat cu Biblia, rămâne surprins de faptul că Dumnezeu este atât de personal și că se tratează atâtea lucruri intime ale omului. Data trecută am vorbit despre mânie, despre crimă, să zicem așa, porunca așa din lege și am văzut că tot o crimă era mânia ținută în inimă, tot la fel era o crimă să privești cu dispreț o altă persoană și tot așa era o crimă să vorbești de rău pe cineva să defăimezi, să calomniezi de data asta, cuvântul lui Dumnezeu ne va vorbi despre un alt lucru intim, mult mai intim decât acela, și mai personal. Și se ocupă de următoarea poruncă în Scriptură, porunca a șaptea, care spune să nu prea curvești. Și cuvântul se găsește în Matei, în capitolul 5, începând cu versetul 27... Și cu ajutorul lui Dumnezeu îl vom citi și cu ajutorul lui îl vom și explica, atât cât ne îngăduie el. Ați auzit că s-a zis celor din vechime, spune Isus aici, să nu prea curvești. Dar eu vă spun că oricine cine se uită la o femeie ca să o poftească, a și prea curvit cu ea în inima lui. Dacă deci ochiul tău cel drept te face să cazi în păcat, scoate-l și leapă l de la tine că este spre folosul tău să piară unul din mădularele tale și să nu-ți fie aruncat tot trupul în Dacă mâna ta cea dreaptă te face să cazi în păcat, tai-o și leapădu de la tine, că este spre folosul tău să piară unul din mădularele tale și să nu fie aruncat tot trupul în ghienă. Amin. Până aici. Deocamdată. Vine să explice Iisus despre porunca a șaptea care se limita la cuvintele să nu preacurvești și vine spunând că e suficient să te uiți la o femeie ca să o poftești în inima ta și deja să fii comis acest act de preacurvie. Dacă sunteți atenți la ceea ce spune aici, nu orice privire este condamnabilă sau condamnată aici. Nu se referă la orice privire dacă te uiți la o femeie. Simplu fapt că te uiți la o femeie nu este vinovat. Dar dacă te uiți cu un scop, ca să o poftești, zice aici cuvântul, oricine se uită la o femeie ca să o poftească, a și precurvit cu ea în inima lui. Și acest casă, casă în limba greacă este foarte puternic, foarte accentuat, că pune accent pe motivație. Dumnezeu aici condamnă acest uh, fapt, chiar dacă se rezumă doar la gând, fără nicio acțiune în exterior. Pe era în sine un act exterior, un act sexual, neîngăduit, în afara căsătoriei, extraconjugal. Iisus însă vine și spune că orice gând, orice acțiune a noastră cu scopul de a ne stârni pofta, este deja un act consumat. Și de asemenea înțelegem din lucrul ăsta că Dumnezeu cercetează lăuntul. Că nu există gând pe care el să nu cunoască. Înaintea lui Dumnezeu totul e descoperit și gol. Așa că chiar dacă în fața oamenilor părem bine, prin acțiunile noastre părem oameni morali, decenți, totuși în lăuntul nostru s-ar putea să nu stă lucrurile la fel. Și aici vorbește de această întinare în cuget. Dar, aceste versete nu tratează orice poca sexual. Aici Isus nu începe să dezvolte tema, că sunt multe aspecte. Să știți că pentru multă vreme eu am interpretat aici versetele de următorul în mod. Pentru că Isus spune despre ochiul nostru care ne face să cădem, și despre mână care ne face să cădem, în contextul dorinței uh, sexuale. Și am zis, ce legătură are mâna? Căci în altă parte vorbește -și de picior. Tot Matei răia aceste, să-și scoată ochiul, să-și staie mâna, și piciorul la un moment dat. De data asta însă vorbește doar de ochi și vorbește de mână și am zis, aici trebuie să fie o legătură. Ochi și mână, zic aici e vorba de autosatisfacere sexuală. Zic aici e masturbare. Nu vă mirați că Biblia tratează subiecte foarte intime. Însă vreau să vă spun că dacă ea era așa, să fie așa Isus nu s a fi sfinit să spună nu ochi nu mână, ți-ar fi pus de dreptul un alt membru. Nu-ți scoate ochiul, nu-ți taie mâna, zicea taie-ți dreptul altceva. Și trebuie să fi scăpat de autosatisfacere. Nu vă că vorbesc așa. În Biblie există Pavel spune asta când vorbește despre lege și despre credință în garateni, el se confruntă cu unii care a să să și spuneau că trebuie creștinii să se taie împrejur. Și atât de mult îl supărase, îl supărase treaba asta pe pafel, încă spune mai schilodească-se odată cei ce văd urbuna. Cuvântul traduc la noi, mai schilodească-se era de fapt să-și amputeze, mai bine să taie ei de tot, că nu doar tăiat împrejur, să taie de tot ce e de tăiat. Asta spune acolo cuvântul, nu e ceva... Și n-ar fi evitat Isus să folosească de dreptul treaba asta. nu numai tot ochiul și cu toată mâna. O să vă dau așa o interpretare ca să încadreze bine cu, cu noi cu toți. Vorbește despre ochiul tău drept, zice, dacă deci ochiul tău cel drept te face să cazi în păcat, scoate-l și la apătă de la tine. Fiindcă este spre folosul tău să piară unul din mădularele tale și să nu fie aruncat tot trupul în ghienă. Vrea să arate cât de importantă este mântuirea noastră sau ce consecințe grave are un asemenea păcat. Săvârșindu-l, poți să-ți pierzi mântuirea. Poți ajunge să sfârșești în iad. Ghiena aici era sinonimul a iadului a infernului. În vechime se considera că așa cum considerăm că mâna dreaptă e aia bună în cazul în care suntem dreptați sau mâna stângă în cazul în care e stângați. a trebui să considera că ochiul bun e cel drept, e mai bun dacă stâng. Și când spune, ochiul tău drept, aruncă-l, mâna ta dreaptă tai se referea la ce ai tu mai bun. Și vreau să spună, dacă, dacă nu-ți vine să te de mâna ta dreaptă, e atunci apotolește-a Deci uite cum ar trebui, te care costul acestui lucru. Nu se înțelege la propriu, nu în literal ar trebui să ne scoatem ochiul drept sau să ne tăiem mâna dreaptă ca să scăpăm de un anumit păcat. Pentru că dacă ne-am pe dreptul ne rămâne stângă. Dacă ne-am tăiat mâna dreaptă, ne-ar rămâne mâna stângă. Nu vrea să pună foa la propriu, ci vrea să date gravitatea acestei situații. Iată ce aș vrea eu să înțelegem un pic prin mână aici, în contextul ăsta. În general, Iisus vorbește bărbaților, de asta și spune că la o femeie, pentru că cuvântul nu îl dădea femeilor. Chiar dacă aici erau ucenici în jurul lui, după care erau mulțim de oameni care asistau la discursul ăsta, nu vă imaginează că lumea stătea așa amestecată. Trebuie să vă imaginați că ucenicii stăteau în jur, apoi bărbații, apoi femeile. Nu, lucrurile nu sunt amestecate în public, mai ales între evrei. Femeile formează în grupă aparte. Bărbații sunt cei care stau să asculte cuvântul în prima linie. Asta era și sinagoga. templu. respecta ordinea asta. Femeile înainteau până în curtea femeilor. După aia urma curtea bărbaților. era altal. El vorbește bărbaților, dar și femeile se ia seama. Nu? Dacă data trecută a vorbit de asemenea bărbaților, dacă fratelui tău, dacă te mâni, dacă faci, tot bărbaților s-a lăsat în prima fază, dacă ar fi așa. Dar cuvântul era de asemenea valabil și pentru femei. Femeile nu sunt excluse. Înaintea noi zice că nu este parte femeiască și parte bărpotească. În Hristos. Dar dacă bărbatul reacționează la văz, că asta ne-a făcut Dumnezeu să reacționăm prin văz, femeia reacționează prin pipăit, prin mângâiat. iar are cu tot o altă reacție. Altceva o stimulează. Nu că pe noi nu ne-ar stimula o mângâiere, sau că pe femei nu le stimula o privire. Însă, reacționăm mai ales la privit noi bărbații și mai ales la atingere femeie. Așa că, haideți să luăm versetele astea că se referă ochi la bărbați și mână la femeie. Așa că o atingere, o mândriere vinovată, deci cu intenție, la fel ca și privirea cu intenție, este vinovat. Cel mai mult să zicem, Interpretează că prin a ne tăia mâna și a ne scoate ochiul, aici ne-Isus ne arată un fel așa dârzi de luptă împotriva păcatului. Și interpretează cum că ține de autodisciplină lucrul ăsta. Că trebuie să luăm niște măsuri radicale, că dacă nu ne tăiem mâna, că dacă nu ne scoatem ochiul, totuși niște măsuri radicale trebuie să luăm împotriva acestui păcat, să prevenim. E dacă mâna, dacă ochiul ro joacă rolul ăsta, dacă ele sunt bune, că Dumnezeu ne-a dat ochi și mână, El le-a creat. Mai mult decât atât, dorința asta de atracție între bărbați și o femeie este de la Dumnezeu. Dumnezeu a pus-o în oameni. Altfel oamenii nu s-ar mai căsători, nu s-ar mai uni. Dumnezeu a pus-o. Așa că nu e vinovat gândul care trece, pentru că dacă nu este cu intenție, Isus asta condamnă. Intenția asta. O privire vinovată. Nu că ai privit, ci la un moment dat, întâmplător. Că unde ai putea să trăiești fără să, să vezi în jurul tău, nu? Sau fără să ai parte de o atingere. Ei, dacă ne face să cădem, el ne arată ceva ce unii au înțeles că ar fi bine să o rupem cu orice prilej de a păcătui. Și unii s-au dedicat unei vieți de asta de călugărie. Au plecat departe de lume ca să nu mai aibă ispită. Pentru ca ochiul să nu îl trădeze, Ca mâna să nu trădeze, Să nu aibă de ce se ispitit. Și alții care nu au plecat în pustie, la care trăiesc între noi, au un alt fel de luptă de genul nu, nu atinge, nu gusta, nu vedea nu pune mâna, nu, nu, ceva de genul ăsta. Și dacă sunt înțeles, unele măsuri pe care noi le lungă. Eu cred că dacă vine cineva în cameră la mine, nu s-așteptă să găsească niște postări cu niște femei dezbrăcate. Nu. Deci asta e, dar la sine înțeles că nu o faci. Ține două disciplină, nu? Dar de aici e care lungă până a nu citi un ziar, pentru că în ziarul ăla s-ar putea să găsești o fotografie că nu te uiți la televizor pentru că s-ar putea ca la un moment dat să apară o imagine. Că nu, nu folosești internet pentru că s-ar putea ca la un moment dat să sară uh, cine știe ce pagină de acolo să se deschidă. De. Și de ce nu merge cu, aruncăm calculatoarele, televizoarele, cărțile, revistele, ziarele, de ce nu merge făcând asta ca să te păzești? Pentru că Biblia spune că e cu neputință să nu vină Prilejul de păcătuire. E ne Chiar dacă tu ții toate măsurile de precauție, un prilej ca să păcătuie, tot vine. Nu unul, Vor veni prilejul de păcătuire. Gălașea spune, nu se poate să nu vină prilejul de păcătuire. Matei 18,7 și Luca 17,1 E celebrul cazul unui zice sfânt, numit sfânt, acum că e canonizat, pe sunt puștie și a trăit acolo Vă zeci de ani ca să depărteze de ce înseamnă Ispită și prilezi de la păcătui. Și în biografia lui spune despre luptele pe care le avea. Când venea satana la el, cum începea el să se roage, să ceară putere, cum îngenunchea să lupta ca să biruiască. imaginați că era în deșert. Îi arăta satana întâi ce a pierdut. Lăsându-și familia, nu o zic nevastă, rudele și să vină să trăiască aici. Iar ta, Satana, la ce a renunțat ca să vină să trăiască în lipsa de acolo, din deșert? Iar plăcerea lui. Toate astea, motive de rugăciune. Până acolo, ca luat în imaginația lui, chipul unei femei care l-a demenea prin mișcări plastice, senzuale, el era în pustiu în deșert, acolo. Mi s-a întâmplat să aibă alucinații. Nu există să scapi. Oriunde te duci. Pileși de păcătuie. Vine. Oricum a fi. Dar fiindcă suntem aici, la treaba asta cu lupta împotriva păcatului, e încă un pileși să sublinie cum ar trebui să pierim păcatul. Internetul e plin, mesaje sunt cu umul cum pierim păcatul. Conferințe, dacă vezi cu tema asta, cum să birim păcatul? Eu, eu cred că dacă pun un titlu de-asta în oraș și anunț la biserici, că avem o conferință cum, biruim, cum să birim păcatul, eu cred că mulți creștini ar da buzna să audă cum le să birește păcatul. Este o luptă permanentă pe care omul o are cu păcatul și ar vrea să știe cum să birească. Și auzi, nu seamănă în, în, între ele neapărat. Fiecare are ceva nou, o strategie nouă, o metodă nouă, mai nou intră cu psihologia, psihologia a intrat în biserică, în Inuvă, nu cunoaște. Sine nu știe psihologie, nu știe care e psihologie. Și predică pe baza ei și să vezi cum sună, ce metode și metode. Căștini care vor să scape de asemenea obsesii sau de păcate și merg la psiholog, un sfat era să ai un cauciuc din ăla, un elastic pe mână, la închietura mâinii. Și ori de fiți ori te simți atras de uh, o femeie, să zic, să-ți tragi un elastida, să te ciupesti, pentru că creierul tău să asocieze cu durerea când vedea o femeie. Și creierul tău să se dezvețe, să mai alerge <gânghe> în voi. Așa sunt spaturi pentru creștinii în ziua de astăzi. Luate de la psihologi. Mai mult sau mai puțin creștini. Pentru că Dumnezeu nu are putere să ne vindețe de orice păcat, avem nevoie unele să vindegrăm mai rup, cum ar fi pofta ogilor sau gândurile necurate, atracțiile astea sexuale nepotrivite. Noi când ne întoarcem la Hristos, suntem în dreptății justificați, făcuți de săvârșiți înaintea de Dumnezeu pe deplin. Nu există ceva ce rămâne, nu există fisură între noi și Dumnezeu, suntem perfecți în ochii Lui Dumnezeu. Deci, de punct de vedere al mântuirii, lucrul ăsta este complet. Numai că în noi există un alt proces care începe. acela de a ne transforma după voia Lui Dumnezeu, a ne transforma în interior și a reflecta, să zicem, tipul Lui Dumnezeu în noi. Deci, Biblia despre, o, până când va lua Hristos chip în voi. Era un proces. E, procesul ăsta, care e și un proces de sfințire, un proces de transformare, e pe toată durata vieții noastre. Biblia spune că abia când ne vom întâlni cu Dumnezeu, îl vom vedea pe El cum este și abia atunci ne vom transforma în același chip ca Lui. Dar ăsta e un proces toată viața. Nu se pune problema de a ne desăvârși în ceea ce privește mântuirea. Pentru că Dumnezeu ne-a considerat în Hristos mântuiți, desăvârșiți. Ci desăvârșirea în sensul de a ne transforma, a rodi, a lua chip Hristos în noi. Asta e un proces. Procesul ăsta ține de cunoștința noastră despre Dumnezeu. Ține de revelația pe care o aveam despre Dumnezeu. Tocmai pentru că e un proces de a lui Dumnezeu, același proces se reflectă în viața noastră. Îl cunoști pe Dumnezeu mai mult sau mai puțin? Lucrul ăsta se va reflecta în tine. Vă scriu copilașilor pentru că l-ați cunoscut pe tatăl. Vă scriu părinților pentru că l-ați cunoscut pe tată, zice Ioan în Biblie. Și când zice că l-ați cunoscut, se referă la nu o cunoaștere din auzită, ci la o cunoaștere pe propria piele, din experiență ați experimentat, ai văzut cum e Tatăl. Nu că n-ai auzit despre Tatăl, nu că n-ai citit despre Tatăl, dar în umblarea ta cu Dumnezeu ai descoperit cum este El. Și ajuns să-L cunoști pe Dumnezeu pe pielea ta. Cum e El? Cum se poartă El cu tine? Cum tratează El cu tine? Cum se binește păcatul? Ne tăiem o mână, ne scoatem în ochi și în oricare mână, ți dreaptă, nu? Vreau să vă citesc ceva ce face mai citit. Nu de muta aici. Procesul ăsta de transformare, de sfințenie, de diluința păcatului, de schimbarea caracterului nostru, e o minune a lui Dumnezeu. Nu este o, o, o luptă în personală. E o minune a lui Dumnezeu. Căci Domnul e Duhul și unde este Duhul, Domnul acolo este slobozenia, libertate. Păcatul nu mai are puterea. Duhul Domnului ne eliberează. Zice așa, noi toți privim cu fața descoperită ca într-o oglindă slava Domnului. Și se întâmplă ceva. Și suntem schimbați în același chip al Lui. Din slavă în slavă, prin Duhul Domnului. Cum s-a făcut ce schimbare? Zice, noi toți privim slava Domnului. Noi toți îl privim pe Dumnezeu. Și se întâmplă ceva, că în, descoperim că ceea ce ne uităm e ca o oglindă dintr-o dată se reflectă asupra noastră. Chipul lui Dumnezeu se proiectează în viața noastră, ca într-o oglindă, zice, deși eu nu mă uit la mine, ci mă uit la Dumnezeu, dintr-o dată, ca într-o oglindă se reflectă chipul lui în viața noastră. Asta este minunea prin Duhul lui Dumnezeu. Cum suntem schimbați? Prin strategii, metode, lupte. E o minune. Când îl vezi pe el, lucrul ăsta transformă viața ta. Schimbarea pe care tu o durești se întâmplă într-un mod miraculos, dar care ține de al cunoaște pe Dumnezeu. De asta e un proces. Pe procesul ăsta de cunoaștere durează. Vedeți ce dragoste ne-a arătat tatăl? Ce ți-a arătat tatăl? Dragoste. Vedeți ce dragoste ne-a arătat tatăl să ne numim copii ai Lui Dumnezeu? prea iubiților. Acum suntem copii ai lui Dumnezeu. Și ce vom fi? Nu s-a arătat încă. Dar știm că atunci când se va arăta El, vom fi ca El. De ce? Pentru că îl vom vedea așa cum este. Când îl vom vedea pe Dumnezeu, vom fi ca El. Aici vorbește despre învierea morților, dacă văd. Da? Când vom învia, în viața veșnică, îl vom vedea pe El și ne vom transforma în desăvârșirea Lui. Nu va mai fi în Lui niciun fel de păcat. Lucrurile pe care le-am fi dorit să le schimbăm, întotdeauna se vor schimba. Dar cum? Fiindcă îl vom vedea așa cum este. Asta e puterea Lui Dumnezeu și lucrarea Lui Dumnezeu. Oricine are de asta, în El se curățește. După cum El este curat. Tu vezi, în Dumnezeu asta, asta se va, te va schimba și pe tine. Tu vezi că Dumnezeu e dragoste, lucrul ăsta se va reflecta în viața ta. Tu vezi că e răspând, lucrul ăsta se va reflecta în viața ta. Vei crește. E un proces. M-am spus că într-o dată vei dobândi uh, toată dragostea lui Dumnezeu, toată sfințenia lui Dumnezeu, toată răbdarea lui Dumnezeu. Dar treptat, treptat, lucrul ăsta produce schimbarea pe care și tu o aștepți. Oricine e născut din Dumnezeu nu păcătuiește. Pentru că să lui. E, de ce nu păcătuiește? De ce nu păcătuiește? Oricine e născut din Dumnezeu nu păcătuiește. Dar de ce nu păcătuiește? Știi să nu păcătuiește? Pentru că să lui, adică a lui Dumnezeu, rămâne în el. În cel născut din Dumnezeu. Și nu poate păcătui, fiindcă e născut din Dumnezeu. Deci ce ceva ce te împiedică. Ai controlat-o nașterea de nou? N-ai controlat Te-ai născut-o că ai vrut tu să te naști de nou. Nu? nu? Asta e lucrarea Duhului Sfânt. Comandă poți să asta. Nu? E lucrarea Duhului Sfânt. La fel lucrarea Duhului Sfânt pe care Dumnezeu o face te va împiedica să vă gătești. Te va transforma. Pentru că zice nu poate fiindcă în el rămâne sămânța asta din Dumnezeu. Și nu poate, care îl împiedică. Și mai e un verset care îl cunoaște, dar pe jumătate. Zice așa, sunt multe, vorbim zile și nu terminăm. Știm că oricine e născut în Dumnezeu nu păcătește. Da? Și să cum ajusculă. cu îl Cel născut din Dumnezeu îl păzește. Și cel rău nu se atinge de el. Unde e rolul tău aici și lupta ta? Aia vreau să știu. Nu că cel născut din Dumnezeu nu păcătăiește. Dar știe nu păcătăiește. Nu fiindcă stai mâna, piciorul, ochiul, aruncă televizorul, nu mai citește nimica, nu pentru că se autodisciplinează într-un mod exagerat, nu pentru că luptă se întoarce cu spatele la păcat, ci pentru că zice că sus, cel născut din Dumnezeu, îl păzește. Îl păzește. Dar aia păcătește, pentru că îl pânzește Dumnezeu. Și cel rău nu se atinge de el. Știm că Fiul lui Dumnezeu a venit și ce a făcut dacă a venit? Și ne-a dat pricepere să cunoaștem pe Cel ce este adevărat. A venit să-L descopere pe Tatăl. Și viața veșnică este să-L să cunoască pe Dumnezeu. A venit să ne dea pricepere, să înțelegem cum este Dumnezeu. Și noi suntem în Cel ce este adevărat, adică în Iisus Hristos, Fiul Lui. El este Dumnezeu adevărat și viața veșnică. Într-una de zile mă întrebam, zic, ce garanție am că eu sunt mântuit? și îmi vine versetul oricine e născut din Dumnezeu nu păcătuiește. Cum poate să verifică că sunt născut de Dumnezeu? Nu păcătuiește. Versetul în sine se referă nu că nu păcătește. Dacă cineva, nu a zis cineva că n-a păcătuit, e mincinos. Iacov spune că toți greșim în multe feluri. Se referă la a nu practica păcatul. A nu face din păcat o practică, un mod de viață. Asta se referă. El nu se mulțumește, ce năspunde Dumnezeu, nu se mulțumește să trăiască în păcat. El nu zice ce bine, e bine, nu e nimic, e ok. Înțelegeți, ce năspunde Dumnezeu are repulsie față de păcat. El nu practică păcat. Nu caracterizează păcat. Nu că nu greșește, nu că nu mai părătește. Omul, înainte să-l cunoască pe Dumnezeu, e decăzut total. E corupt total. Dar asta nu înseamnă că în el nu există picătură de bine. Pentru că cunoașteți oameni în lume care, tu vedeți că sunt și treci, corecti, o milă, nu tot fură, nu sunt toți criminali, nu. Vedeți că uneori chiar ne întreg pe noi. În unele aspecte. Deci decăderea e totală, nu în sensul că nu are fărâmă de bine omul în ci în sensul că nu există domeniu, aspect al vieții unui om care să nu fie corupt de păcat. Omul are bunătate, dar e o bunătate coruptă, alterată. Omul are dragoste, dar e o dragoste alterată, umană, frățească, prietenească. Dar asta e adevărată ea agape, pe Dumnezeu. Dezinteresată. Supremă dacă le fie. Însă când se întoarce omul la Dumnezeu, se produce acea înnoire, în sensul că în fiecare domeniu al vieții noastre începe Dumnezeu să lucreze. Nu că ne-a și desăvârșit în toate domeniile, dar în fiecare din domeniile astea, Dumnezeu începe să lucreze prin Duhul Sfânt. Să ne transform. Și atunci mi-am aminte de asta. Uite, ca semn nu practică păcatul. Nu trăiește în păcat. Nu păcătuiește. N am la modul mai radical. Nu păcătuiește. Și atunci ce am zis? Ca să mă convin că sunt mântuit, atunci nu voi păcătui. Și voi lupta să am semnul ăsta în viața mea. Ca să am o garanție. Că dacă vine îndoiala sau dacă va trebui să dau sopătarea să spun. Sunt născut în Dumnezeu. Atunci, nu păcătuiesc. Și în domeniile în care eu mă știam mai vulnerabil în viața, nu am început așa o mai mare atenție. O luptă, o atranție, totul merge bine, totul merge bine. Până la un moment dat, care întoarce, pu, pu, Totul s-a dus ca un castel de la și când a venit valul. Și când s-a retras? ce-a fost? Nicio, niște ruine. Atunci, întrebarea de întrebare era era minuscule în Dumnezeu? Ce se întâmplă cu mine? Că uite că totuși cad. Și ce se întâmplă cu noi de felul următor? Ce s-a întâmplat cu mine? Și cred că se întâmplă și sigur voi. Dumnezeu ne poartă în carul lui de abiluință. Zice. Vă întrebam data trecută. Nu vă spunem. Cum suntem? Trebuie să fim în victoria lui Dumnezeu. Dumnezeu ne poartă în carul lui de abiluință. Asta înseamnă că vedem în viața noastră carul ăla ar fi viața noastră că ne-am urcat că merge după voia lui Dumnezeu. Și noi, la un moment dat, ne uităm în jur, uităm așa, uităm așa și zidem Carola că nu se mișcă. Dumnezeu ar fi, să mă scuzați imaginea, dar ar fi calul pe care nu-l ham la căruță, care. Carul nu se mișcă singur. Ai nevoie de car ca să se miște. Noi avem nevoie să ne conectăm la Dumnezeu, să ne conectăm viața la Dumnezeu, pentru ca Dumnezeu să pună în mișcare carul ăsta. El ne poartă. Dar noi ce facem? Nu vedem calul, că nu vedem vădumea, și vrem să știm dacă suntem cumva în legătură și avem o relație cu Dumnezeu. Atunci ne dăm jos din cal și începem să împingem la el. Și îl împingem noi pentru ca să ne convingem că carul ăla se mișcă. Nu mai păcătăiesc. Viața mea s-a schimbat. Și ne punem să împingem calul. Mai devreme sau mai târziu, dăm închis. Uh, nu merge să duci tu singur viața înspre voia lui Dumnezeu, fiindcă voia lui Dumnezeu este atât de desăvârșită, de înaltă, că noi farimentăm, cădem. Tot ce trebuie să facem este să rămânem conectați cu Dumnezeu. El va face lucrul ăsta în tine. Nu întotdeauna reușesc să arăt bunătate, dar eu nu mă forțez. Azi nu mă, certa, nu, mă certa, nu mă voi certa, nu mă voi certa, nu mă voi certa, nu mă voi certa, nu mă voi certa, pentru că și în lucrurile astea, dacă ți le spui, azi voi fi bun, azi voi fi bun, se transformă într-o lege și legea are, un singur, are o parte proastă. Că stârnește păcat. Legea stârnește păcat. Dacă ai spus să nu te cerți, atunci îți vine mai ceva să, să o faci. Sigur, tu poți să-l mulțumim. Un tu poți să lupi, să nu te cezi. Dar mai devreme, sau mai târziu, vei cădea în lucrul ăsta. Ideea e că transformarea vine în mod natural. Nu înseamnă că n-am să mă cert. Nu înseamnă că n-am să cad. Că ați să fiu de o bunătate desăvârșită de la bun început. Dar se întâmplă că în ta vine. Cum s-a porțat Dumnezeu cu tine? Cum ne ai cunoscut tu pe Dumnezeu? Nu se cade și tu să fii așa? Nu se cade și tu să ierți? Nu se cade și tu să fii bun? Asta spun e un proces. Tăroada Duhului, dragostea, bunătatea, pacea bildețea, pațarea de bine, trăbdarea, perincioșia, înfrânarea poftelor. Lucrurile acestea apar de la sine, într-un mod natural. Trebuie să apară în mod natural. Nu depinde de cine arga, ci de Dumnezeu care are milă. Este roada Duhului Sfânt. Nu este rezultatul muncii tale în atelier. Este rezultatul un rod într-un pom care vine de la Dumnezeu. Tot ce reții este să rămâi în credință. Să te bizuiești pe Dumnezeu. Căderea de credință înseamnă să pierzi încrederea în puterea lui Dumnezeu Dată Mântuit. Petru, care începe să meargă pe apă spre Isus. Și la un moment dat, ce vede? Se vede că... Mh? Vântul. Vântul. Îl vede că vântul era foarte tare. El călca pe ape, îl vedea pe jos în față, dar întotdeauna simte vânt. Ceva ce nu lua el în considerare. Și nu avea legătură cu situația lui. Înainte reușea și începe de întotdeauna să se teamă, asta înseamnă să piardă credința, Că poate ține Dumnezeu, în ciuda faptului că nu vede cum, începe să se afundă. Și ce facem? Asta ne rămâne și nouă. Doamne, salvează-mă! Azi, adică de ceea ce noi putem să facem când vedem că nu să mișcă carul. Doamne, ai milă! Doamne, descoperă-te! Doamne, lucrează Tu! Nu te dai jos, nu începe să împingi, nu începe să, să te lupți Tu prin puterea Ta. Că nu e roala Duhului Sfânt. Am multe exemple în propria viață, când am zis să fac, când am zis că fac, și a ieșit taman pe dos. Dacă mă iubești, veți păzi poruncile mele, zice Iisus. Dacă Dar tu nu cade pe păzirea poruncilor, ci pe iubirea Lui. E un semn, dacă mă iubești. Eu ce vreau, vreau să mă iubești. A, și dacă mă iubești, ca o consecință a faptului că mă iubești, nu vei păzi poruncile. Vei face voia mea. Nu te chinui să faci voia mea. Că să ar putea să te chinui să faci voia lui fără să-l iubești pe el. A face voia lui vine în mod natural, dacă îl iubești. Pentru deci, că poruncile lui sunt ușoare, sunt bune. Așa ar trebui, așa zice Biblia. Dar pentru noi sunt grele. Să ne strădim noi. Ele nu vin în mod natural. Tot așa un celebru, Augustin, pe Are o vorbă celebră. Iubește-L pe Dumnezeu și fă tot ce vrei. Deci, iubește-L pe Dumnezeu și fă tot ce vrei. În mod natural, îi face ce-i place lui, iubindu-L. Iubindu-L nu vei zice, mă voi duce să coagătesc. Înseamnă că nu iubești. Înseamnă că nu ai înțeles ce a făcut El pentru tine. Înseamnă că nu ai ai înțeles condiția, cum te-a salvat. Înțeles pe Hristos. Dar dacă Îl vei iubi, dacă te vei gândi el, dacă vei căuta să-l cunoști, dacă vei cerceta despre el, dacă el ți se va descoperi, nu se poate să nu l iubești. Zice, noi îl iubim pentru că el ne-a iubit mai întâi. Când vedem cum ne-a iubit, răspundem cu iubire și în mod natural facem voia Asta e un proces. Asta e o minune. Asta nu ține de efort, autodisciplină și toate celelalte, ci ține de Dumnezeu. E o schimbare pe care o face El, prin credință, prin Domnul Sfânt. -a Harul lui Dumnezeu de lucrarea Lui. Astfel să produce acea schimbare în viața noastră. Mi-ar plăcea ca mesajul ăsta să fi fost tot timpul în bisericile noastră. Să fi fost și eu la rândul meu, învățat așa. Dar n-am fost. Și am cunoscut legea, și am cunoscut eșecul, și am cunoscut efortul și falimentul. Asta era rezultatul legii. Dar apreciez acum cu atât mai mult Harul lui Dumnezeu și libertatea pe care o am în El și odihna pe care o am în El. Puțin câte puțin mă rog Dumnezeu să, să înțelegeți ceea ce spun și să trăiți ceea ce spun și să știți că niciodată n-ai să te lași tu în mâna lui Dumnezeu de bunăvoie pentru că e atât de nenatural nu-ți vine nu poți, trebuie să ai tu ceva să controlezi, nu vezi cum credința e o credere neclintă în ceva ce nu vezi. Până când n-ai de ales. urte ori te lași în mâna mea, ori, măi, de cum s-ați viața asta, plină de eșecuri, așa, mai departe. Ori așa, ori lasă-te în mâna mea. Ficând te-ai de ridicat, căzut, ridicat, căzut, ridicat, căzut, și fiecare că te aduce, te să te să a căzut lumea peste tine, T-a schimbat totul. Să reflect asupra relațiilor tale, vieții tale, toate aspectele. Când te vei sătura, zice, Doamne, vreau să mă las tu. în mâna ta. Tu ce vrei cu mine. Eu mă cred că Tu mă duci în ceară. Eu mă cred că Tu mă vei schimba viața. Tu mă vei păzi de cel rău. Tu nu mă vei lăsa să mai duc Viața aia încă de. Și hai să mergem mai, mai departe pentru că vreau să zic și asta. Și s-a zis, iarăși, oricine își va lăsa nevasta să-i dea o carte de despărțire. Dar eu vă spun că oricine își va lăsa nevasta fără numai de pricină de curvie, îi dă privile să precurvească. Și cine va lua de nevastă pe cea lăsată de bărbat, precurvește. Trebuie să înțelegeți că Iisus când se adresează acestor oameni, nu se adresează unei luni perfecte. Dar, pe aici, pe acolo, un pic greșită. Sau, comparând o cu a noastră, mult mai bună. Da? Iisus atunci s-a adresat unei lumi decăzute, în care căsătoria era într-un mare pericol. Putem să comparăm lumea aia cu lumea noastră. O să vă descriu în câteva cuvinte contextul evreiesc și greco-roman, pentru că, aparte de evrei, erau greco-roman de asemenea. Și fiecare avea ceva caracteristic. Și cum era privită căsătoria în, uh, între evrei, pentru început? De ce spune Isus S-a zis iarăși, oricine își va lăsa nevasta să-i dea o carte de despărțire. Accentul cădea pe această carte de despărțire. Domnule, Oricine și va lăsa nevasta să-i dea o carte de despărțire. Să nu-l lase fără să-i această carte. Accentul cădea pe cartea asta. Dacă îi dai cartea, e în regulă. Nu cumva să nu-i dai carte. Să-mi cum suna învățătura rabinică. Nu că să nu o lași. Și să nu o lași fără cartea. Fără acte. Între evrei problema principală era că ajunsese Condiția femei era de așa joasă factură zic, încât ajunsese să fie considerată mai degrabă un obiect în contextul evreiesc. Era totalmente la dispoziția tatălui sau al soțului ei. În mod normal nu avea niciun drept legal femeia. Ea nu putea în niciun mod să divorțeze. Ea nu putea să se suflase bărbatul. În schimb, bărbatul putea divorța sub orice pretext. Ziceau învățătorii, un bărbat poate divorța de nevastă, ținând sau neținând cont de voința ei. E de ajuns voința lui. Și învățătura pe care se bazau ei era în Deuteronom 24. Sunt două versete. Deuteronom 24, începem cu 1. Uite ce zice despre cartea să despărți. Când cineva își va lua o nevastă și se va însura cu ea și s-ar întâmpla ca ea să nu mai aibă trecere înaintea lui, deci citim în Biblie, nu e o învățătură rabinică, Și se va întâmpla să nu mai aibă trecere înaintea lui. Pentru că a descoperit ceva rușinos în ea, se-i scrie o carte de despărțire și după ce i-o va da o în mână să-i dea drumul din casa lui. Ea să iasă de la el, să plece și va putea să se mărite după un alt bărbat. Mai departe mai scrie câte ceva despre cazul ăsta. Nu poate să se mai întoarcă la primul bărbat dacă se mărită și să se mă, uită, să să mă lupă. Și problema era dacă găsește ceva rușinos la ea. Ce e acest ceva rușinos care scrie în bine? Și aici erau două școli de interpretare. Unii care interpretau că doar din pricină de curvie, de infidelitate, doar pe motivul ăsta o poate lăsa. Asta era școala lui Șamai. și altul el mai larg, fițea domnule pentru orice motiv poate lăsa. Pentru orice lucru care îi aduce rușine bărbatului. Pentru, cum zice aici, dacă se va întâmpla să nu mai vă trece de înainte. Lui. Pur și simplu. -i mai place de ea. Să poate lăsa. Care credeți că a avut mai mult succes? Care interpretare a prins mai degrabă la popor? Fie de la asta. Cu... Pentru orice motiv. Și ajunsese femeia să fie dat afară să se despoarte de ea pentru că nu-i gătea bine, că ridica vocea la el, că vorbea de rău pe socrii, că ieșea în public cu capul descoperit. Ați vedea rușine. Sau, că nu-i mai place de ea, sau că am găsit alta care îmi place. Înzăr, nu dă o carte de despărțire și era liber. Farisei nu condamnau infidelitatea bărbatului. Protejau bărbatului. Cea bărbatul poate... Să înțelege că el are necesități. El putea merge și la prostituată, putea cu una care nu era căsătorită, poate chiar putea cu nevasta unui dintre neamuri, care nu era aproapele lui. Ce se întâmpla? Ofensa era să nu fie nevasta unui evreu, să nu fie nevasta fratelui tău. Păi, cu aia nu ai voie, pentru că să ofensa un alt bărbat. Nu femeia. Băi, să nu faci chestia asta. Asta condamnau evrei și rabinii. A, Femeia era un simplu obiect până la urmă, fără drepturi, care la bunul plac al bărbatului de-a puterea sa. Am zis că legea ar proteja interesele bărbatului. De asta, când a fost prinsă acea femeie făcătuind, s-a dusă la Iisus, unde era bărbatul? Bărbatul avea tot dreptul. În schimb, ea era de neiertat. Lumea greacă. Asta a fost lumea evreiască, Contextul evreiesc. Contextul grec. E fără. Că una de principalele boli care a dus la distrugerea la pierderea civilizației antice, a fost tocmai asta. Condiția joasă a femeii. Condiția joasă a femeii. Și ne vorbim despre antichitate când citim în Asta Stai să contextualizăm că femeia era privită într-un anumit mod. Și când vezi acolo, femei să nu, femeia să nu, femeia să înțelegi de ce. Zice așa. Primul lucru care a dus la ruinarea familiei, a fost faptul că relațiile extraconjugale nu erau deloc condamnate. Erau permise. În contră era ceva dorit și acceptat. Acestor relații nu se dădea nici cea mai mică importanță. Era parte din rutina vieții. Era permis să ai relații în afara căsătoriei. Ca bărbat. Ca bărbat. Demostene spune foarte clar avem prostituate pentru plăcere, concubine sau amante, pentru coabitarea zilnică, pentru a petrece timpul liber ziua, și neveste, ca să avem fi legitim și o fidelă păzitoare a treburilor case. Punctul de vedere al grecilor cu privire la căsătorie era un paradox. Decența cerea ca nevasta respectabilă, a o nevastă respectabilă, să trăiască într-un așa stadiu de izolare, că nici să fi vrut nu putea merge singură pe stradă și nici să mănânce în aceeași cameră cu bărbații. Nu avea voie să participe câturi de puțin la viața socială. Grecii cerau nevestelor puritate morală absolută, în timp ce pentru ei pretindeau a avea libertate morală absolută. Până și Socrate zicea, există cineva care a să chestiunile cele mai importante ca neva ta și cineva căruia să-i vorbești mai puțin? nevasta era cea căruia îi încredințai lucrurile, case, familiare, cele mai grele, însă cu ea cât mai puțin de vorbă, cât mai puțin timp petrecut. Era cineva care petrecea mai puțin, spune Socrate. Grecii se căsătoreau pentru că nevestele să-și asume responsabilitățile căminului, dar căutau plăcere în altă parte. Și un al doilea lucru care vicia situația în Grecia era că divorțul nu cerea nici cel mai mic proces legal. Tot ce era de făcut ca să se desparte de nevastă era să fie în prezența a doi martori. Și si. să despărțea de -aia. Și plătindu-i o dotă, o, o sumă de dotru. Asta era la Grecia. se la greci. român. La început, când s-a înființat Republica asta Roma, pentru roman, familia era totul. Totul. Iar nevasta nu era izolată ca în Grecia, la început, Și participa la toate activitățile sociale. Existau prostituate, dar lucrul ăsta era rușinos să te duci la el. Și este întâmplarea unui om important de stat, care a fost târhărit într-o casă de asta de, de randevur, într-un bordel. Și nu s-a dus să denunțe la tribunal, fiindcă ar fi trebuit să spună unde a fost. Și să nu să facă de rușine, nu a zis nimic. Deci era rău văzut la început. La roman, nivelul de moralitate era atât de înalt încât în primii 500 de ani ai statului roman, rețineți, în primii 500 de ani statului roman nu a avut loc niciun divorț. Nu se cunoaște niciun act ca cineva să fi divorțat. Însă, primul bărbat care a divorțat, să știe și numele, a fost Spurius Carvilius Ruga. În anul 234, înainte de Hristos, și-a făcut-o pentru că soția lui era sterilă, iar el voia copii. Asta i-a fost motivul. Dar atunci au apărut în scenă greții. Și deși romanii i-au cucerit în punct de vedere militar și politic pe Greci, Grecii i-au cucerit în punct de vedere cultural și moral. Și-a început dezastru. Declinul a fost catastrofal. Divorțul a devenit la fel de comun ca și căsătorii. Seneca vorbește despre femei care se căsătoreau ca să divorțeze. Și divorțau ca să se căsătorească. Zice că erau femei care socoteau vârsta după numele bărbaților pe care i au avut. A, 5 ani cu Cesarus, 3 cu toianus, am 18. Da? Cineva spunea, îi ajunge cu tare, dădea numele unei femei, un singur bărbat, zice. Mai degrabă ar accepta să trăiască doar cu un singur ochi. Căsătoria ajunsese să fie considerată o necesitate neplăcută, dezagreabilă. N-ar ce face pentru copii. Dacă am trăi fără femei, țără, dacă nu am avea niște nevoi și dorința de a face copii, să zic nu ne-am mai căsătorit. Era tot o pacoste. Exista o glumă cinică română. E și românii făceau glumă. Simții, ne-au păstrat așa despre zice, căsătoria ne dă doar două zile bune în viață. Prima, în care strângem pentru prima oară nevasta la piept, și a doua, când o așezăm în coșiul. În rest, fatal, totul. Tinerii refuzau să se căsătorească, încât statul a ridicat impozitele pentru cei necăsătoriți. Și l-a interzis să-și ia în posesie partea de moștenire. Se oferau avantaje celor ce aveau copii, fiindcă aceștia ajunseseră să fie nedoriți. Este prostituate ci zice, Dacă există cineva care să interzică tinerilor iubirea prostituatelor, acesta ar fi extrem de sever. Nu poate nega principiul pe care se sprijină iubirea asta cu prostituate. Și ar fi în dezacord nu numai cu permisivitatea celor de aceeași vârstă cu el, ci și cu obiceiurile strămoșilor noștri. Când nu a fost așa? Când s-a considerat a fi ceva reprobabil? Când nu a fost legal ceea ce se întâmplă acum? Vă dați seama de impactul pe care l-a avut cuvintele lui Isus când a zis bărbatul să nu-și să femeia. Gândindu-ne în tot contextul. Greco-roman și evreiesc de atunci. Și îl face responsabil pe bărbat pentru că zice dacă își lasă cineva nevasta, a zis ce Isus aici, nu? Asta am citit. Apară numai de pricină de curvie, îi dă prilej să preacurvească. Și va lua de nevastă pe cea lăsată de bărbat, preacurvește. Ce se întâmplă? Femeia lăsată, divorțată, rămânea fără nicio sursă de venit. Niciun mijloc de trai. Și ea era împinsă să trăiască un alt bărbat, să se recăsătorească. Răspunzător de treaba asta era soțul care o lăsat. Pentru că dacă ai lăsat-o, E dat lei ai obligat-o să se recăsătorească și să băgătuiască și ea și cel care o ia. Tu, ea și soțul ei. Iar cartea asta de despărțire avea în vedere tocmai recăsătoria ei, recăsătoria lui. La evrei să știți că vârsta de căsătorie nu era niciun caz asta care e acum. Fata cum ajungea la pubertate era bună de căsătorie. Adică începând cu 12 ani, ele începeau să se căsătorească. Dar nu depindea de ea, căsătoria, ci depindea de părinții ei. Părinții aranjeau căsătorile, nu alegea. Imaginați-vă o fată de 14 ani să nu greșească mâncare, să nu dea un prilej sosului să o Imaginați-vă. Era simplu să găsești la ea ceva să-ți displacă, o slăbiciune. Și o fată care a lăsată singură, fără niciun sprijin, Trebuia, n-avea încotro, trebuia să se mărite. Învățătura pe care o dă Isus asta și care spune că doar din pizina de curvie poate fi lăsată femeia, nu este absolută și nu este totală, nu completă. Este completă. Din Scriptură vedem și Isus susstatează mai încolo, din capitolul 19 în Matei, problema căsătoriei. început Dumnezeu a unit bărbatul și femeia, și zicea, a unit pe amândoi și să nu se despartă. Așa a dorit Dumnezeu să fie una. Dar i-a unit înainte de a păcătui. I-a pus unul în geceală. Căzând amândoi împăcat, au compromis și căsătorie. Au compromis și căsătorie. De asta ajunge om să divorțeze după pe lui, ajunge să-și mai multe neveste, ajunge să aibă ținitoare, zice Biblia, ajunge să aibă concubine, ajunge să meargă la proscritorate. Căsătoria ajunge să fie un dezastru față de planul inițial al lui Dumnezeu. Fără multe cuvinte, dacă, și vorbim de căsătoriile creștine, pentru că vă vedea altădată când cum vorbi de căsătorie, că există, Pavel spune, că căsătoriile între soții necredincioși, dacă cel necredincios vrea să se despartă, nu mai vrea să trăiască cu cel El e liber să se despartă. Pentru că Dumnezeu ne-a chemat la pace, să trăim la pace. Și pare că orice ce simplu dezleagă Pavel lucrurile. Însă, vom vedea căsătoriile și divorțurile și mesajul Evangheliei, când ajunge, ajunge într-o lume foarte complicată. Foarte complicată. Și nu se un caz cu altul. Și găsiți copii uh, singuri, părinți, despărțiți, recăsătoriți. Și ajunge Evanghelia în situația asta. Și nu există alb și negru doar așa. Dumnezeu zice și separăm. Ai de făcut așa. Întotdeauna trebuie să stai, să găsești înaintea lui Dumnezeu o soluție după Dumnezeu. Toate sunt foarte complicate toate cazurile sunt foarte complicate. La telenovele, când v-ați uitat vreodată măcar de curiozitate, și știți despre ce e acolo și ce te face să nu te mai la telenovele, e tocmai frengătura aia care l un moment dat se întâmplă acolo și întorsătura pe care iau lucrurile de, aia era sota iubitului ei, fiindcă mama lui se culcase în tinerețe cu tatăl ei care pusese și o frengătură și zice, aia ceva nu se poate să science fiction. Însă eu vă spun ceva. Vind în Spania. Acolo o comunitate sud-americană numeroasă. Sunt foarte mulți sud-americani datorită limbii, istoriei comune și au legi care favorizează. Bisericile pe jumătate sunt sud sud-americani. Veniți creștini în America de Sud. Sunt mulți creștini în America de Sud. Și am cunoscut persoane. am vorbit cu Vreau să vă spun că rare ori găsești o familie care n-a venit în divorci, sau n-are copii în altă, cu altă femeie, sau nu -au, au fost despărțiți niciodată. Ce e telenovele e bogățică, ruptă de realitate. Vă spun sincer, am vorbit cu ei și au zis, așa e la noi. Dar nu apucă, nu se despartă, nici nu oficializează despărțirea. Și trăiesc. O alta și au copii cu aia și cu alaltă Și aia Și o un exact în Așa că uitați-vă, trei buletini de știri, dacă vedeți. Trebuie discovery. Cum e viața în America de Sud? Așa este. Ei, și oamenii ăștia, din la Cristof, vă imaginați în ce trângătură sunt? Nu poți să separi. Pă unde să separi? Cum să tai. Până unde să tai? Ce să-i spui să facă? Unde să-și regreze? Dacă ar avea o amantă, e simplu. Dacă ar păgătui cineva doar în cuget, e simplu. Dar nu, ei au copii din alta căsătorie și așa sunt toate legate. Noi cunoaștem cultura noastră europeană sau americană din filme, ne e mai comună. Dar cunoaștem cultura orientală, africană. Cum o fi în India? Cum o fi relațiile acolo? Păi știți că sunt permise, spre exemplu, căsătoriile cu mai multe femei. Și asta vin la Hristos. Toate au copii. Ce face soțul ăla? Să legeți? Trebuie să aleagă una și să le lase pe zilele alte, dar nici să le abandoneze. Cum, cum creezi? Cum faci? Cum e? Tot e foarte complicat. Nu e atât de simplu cum ne pare nu. Deci, Cine lasă în afară? Da, femeia trebuie să trăiască cu bărbatul legal. Așa să fie. În cazul unei căsătorii creștine, pentru că se întâmplă și divorți creștini și creștin care cred că dacă au făcut tact la tribunal și sunt legal în punctul ăsta de vedere, eu ok și cu Dumnezeu și ne despărțim. Deosebire de caracter, nu știu mai ce și nu știu mai cum. Dar dacă ne uităm în fericire, numai în fericire, pe care sunt le pune înainte. Și dacă am doi soții, ar fi așa. Bine. Sărați în duh, modești, dacă și-ar cunoaște condiția, dacă ar fi flămânsi și însetați după neprigenie, după voia lui Dumnezeu, dacă ar fi împăciuitori, dacă ar fi cu inima curată, Credeți că ar exista vreun motiv de tensiune? Credeți că ar exista divorț între creștini dacă am avea și dacă am fi după voia lui Dumnezeu? Nici Poate data viitoare o să dăm în adăugarea acestui text câteva, sau cel puțin un exemplu, de cum să poartă Dumnezeu cu asemenea oameni într-o asemenea situație. Ca să ne treacă cheful de a judeca, de a fi aspri și neîngăduitori, neînțelegători cu cei care tre într-o atare situație. O inimă curată Doamne este tot ce-mi doresc Thank you.